kale hon guztioi guneekin erobero irratia joan zaudete Sintonia berriarekin kostata kostatu zaigu aurten sintonia topatzea baino beno hau hau izango da beraz hau entzuterakoan badakizute gure tartea ireki dela Beno, eta sintonia berria eta gai berriak ere dakarkizu egu. E, bata, datozen ba, gabonei begira edo jostaiuen ba, arira elkarrizketa txiki bat izango, izango dugu. Eta beno, horren arira ere pixkat e, aztertu edo refleksiora gombidapena izango da. Eta hortarako e, arantxa txatxilipurdi elkarteko kidearekin hitzegin alko dugu. eta bigarren satiean ba, e, emakumeak historian izango da eta e, gaurkoan ba beno e, irautza garrantzitsua egin zuten emakumeei begira da ba diegu ba, sufragisten inguruan hitze dugulako beraz e, nahi duena goxo entzun da dezakezute hemen beti begira da feministarekin honekin nerobero ondietarri School party in well, a buggy world Bueno, ta espencha erotu garenik, beta augure sintoniaren jarraipena denik ere, baina bueno, e, esan bezala, ba hitze dugunaren arira ondo datorkigu, zeren beno. Ba, akaso Barbie asko dauka esateko honen inguruan edo beno, edo Barbie bezalako jostailuak Ba esanguratuak eta ba, kritikarako eredugarriak den e, pampiña badelako, ez? Eh? Eta honen e, inguruan arituko gara lehenengo zatian e, urteak e, emakki ditu e, Euskal Herriko Bilgune feministak ontara ba, pentsatzeko gonbidapena delarazten ez data hauek iristen direnean eta beno. Ezta ba, ez du ez, ez e, obsesio edo kritika... E, estremora eraman nahi, beno edo nahi baino ez e, refleksiora gombidapena da ez dugu inor gaizki sentitu arazi nahi bere alabari barbi bat erosten zio ere. inola zere baino bai e, garrantzitsua da askotan aipatzen dugu irratizaio hontan eta beno e, mugimendu feministak askotan e, aipatzen du hezkuntza ba, ze garrantzi daukan ez eta nola errepikatzen diren eredu batzuk batzutan askotan oso kaltegarriak direnak eta beno ontan ere eta ba, jakinda jolasa ba, gure sozializatzeko lehen e, pausua dela eta bere garrantzi handia daukala ba, barbi edo beno, e, publizitatean horrelako beste gauza batzuk entzun alditugu, ez? de guerra llegan hasta Forra. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate. For Bravo está rodeado, pero aquí llegan los refuerzos. El For Bravo deploy móvil. ¡Tómalo! Bueno, eh Ausbaliko Iragarkia Iragarkia da bainon eh, esan bezala gonbidatzen ez dituztegu Beste bideo bat ikusteko, ba jola, inguruan, eh esango dizuet eh esto justa, a ber, monetako pariak. Ma, esango dizuet e, esteka seazki ze edo zer jarri berdu zuten seazki e, ikusteko e, Horrelako refleksioa, seren bat irudi, hori da. Gabonetako jostailoak pentsatu erosi aurretik e, YouTubeen jartzen baduzute, ba hor baduzute bideo bat non erakusten den akaso ba begira, atzera begiratzen dugula eta eskuak bururara ematen ditugula, bainon egunean e, horrelako e, roll banaketak <coughs> oso, oso ba, begikoak direla eta ba, bueno, ez beste gausa batzuk ere e, erosten ditugunean pentsatzen dugun bezala Hontan ba, ere, pentsatzea dagokigula, <coughs> uste dugulako eta horretarako, ba, e, esan bezala, ba, elkarrizketa txiki bat jarriko izuegu, hau lantzen duen e, talde bateri egindakoa, gaur eguerdian, justo, e, arantxari txatxu ilipurdi elkarteko kidea. Gaurkoan jostaiuen inguruan arituko gara, eta horretarako arantxa daukagu telefonoaren beste aldean. E, gabon, arantxa, zer moduz? Baik eixo, oso, bon. oso ondo, zinagoen. Oso ondo, txatxilipurdi elkartean aritzen zara, akaso e, pixka bat ezagut arazteko, e, zer da txatxilipurdi? Mo, txatxilipurdi arrazateko Euskara elkarte bada. E, aziera batean arrazate Euskaldun dezagu naeretik... E sortu zen, baina, bueno, gero mila biderazidun da, largoita malogarren e, urtean, ahe beti kanpoa autonomo bezala jarri zen e, e, e, aizialdia euskalduntzeko Euskal asmoarekin. <hazio> eta bertan, bueno, ba, rozateko urudoteka, gazetxokoak, eta eudaludoteka eta gazetxokoak ditugu. Eta kanpoa zerbitua, bueno, taierrak eta eskintzen ditugu baita ere, eta, bueno, ba, taierra eta olakoen barne, ba, jostaliorak uzketa ere bai. Aha. Eta jostailuen munduan sartzen zarete, ba, bueno, e, elburu batzuekin, zeintzuk dira elburu oiek? Bai, bueno, berez, e, gure elburra da ba, jostailuak e, zabotaraztea, ba, azkenian e, aurrentzako aurrekin lan egiten dugunez, ba, bueno, jostailu aldiru dako jolazaren laguntzeile oso garrantzitsuak, eta, bueno, guk guztugu jolaza, ba, bueno, jolaza berez, bentut, no, e, da, oso garrantzitsua denez e, aurra dintzako, ba, bai... E, be nortasuna eta ingurunea zagutzeko ba bueno holaz eta kolso ostailen bitarte ba nahi dugu eh jost, aurrei josailuak erakustaraztea eta aprobatu aldizatea, zatea ezzeragun aurretik jakin desaten berez nolakoak diren josailuak eta gustoko duten edo ez edo aurretik Hura, hmm. akaso, eh, ez da egin ez da egin, eh, bat eh honen inguruan, ez? Eh? Eta gainera, bueno, dato zen datei begira, askotan, ba, publizitateak eh, esaten diguna edo erostera joeten gera. Bai, bai, bueno, azken finean, ba, bueno, jost, hostalioak eh, eraitzen ditugu, ba, bueno, denbora pasa bezala az, azarri, eta, bueno, azken, jost, ba, pasa, ez eta, bueno, azkena, ba, halen porapaso, ni askorti hago dira ez dago ustelugu publizitateen aurrean tretikotazunez jokatu behar dugula, ba, bueno, ba, publiziatuak aurrak, eh, ba, bere zeinuekin, kolorekin, eta bar, ba, bueno, bat txundiduta dituelako, uh -huh. eta gero berez eh, eskatu duten jostaiua ezken dako bera nahiko luketan bezalakoan. Uh -huh. Hortan, eh, ere, ba, eh, ba bueno, Azkenean e, publizitatea eta beno eh kontsumaren bide honetan eh sexua e, erabakikorra, erabakikorra izaten da Orduan ez dakit ere o, hortan refleksiora gonbidatzen duzuten. Bai, bueno, eskeinfineen, bueno, e, hostalueri guk e, gure erabilerarekin ematen diegu eh zentsuaren eh mereko ez dute sexuik eta guk uste dugu e, oso garrantzitsua dela kostailu guztiak, guztiak e, guztien aukera zabaltzea, hau e, guztia Ibai Mezka bainutil eta Tine bezalakoak milda. Mm -hmm. Berez, e, sexuaren arteko kostailu bereizketak egiteak arlo kognitibo kognitiboan garatzen desberdintasuna ekar dezake eta bean dago sexuaren arteko desberdintasena desberd sakonagoa sortaratzen du, Aha. eta porbatu hori kontuan izan, ba bueno, ba, aukerak eh gartzen dituela, ume bateri hostalio bat eh ukartzen bali mal, edo ez badiogu hostalio hori nolako irakurketa egiten zuen hostalioen garaipen garapenaren inguruan hobetu hobetu dugu. Bueno, nikuste hori ba apur bat iraunkorragoa, konlo eta erakargarriagoak eh ezten die egin direla, ez. Uh -huh. Baina azken finean jolazerarako jostaiudak antzekoak dira. Itxura aldaketa igual gehiago daukate, baina, bueno, ba, eta purbat, ba, obetuz, bai, denporaz baduaz. <hieres> ba dira, ez dakita, kaso ere e, e, feminismotik edo e, egiten diran e, irakurketak eta eta beldurrak eta pixka bat e, sakontasun horretan ematen dira egoera batzuk ez, ba, Ezagita kasu adibide bat. Nire lenguazina txikiak berbi modeloa eskatzen badit, zer zer egitea gonbidatuk, osea zer komeni, zer izango zen comerigarriena kasu horren aurrean. Bueno, ba kasu horretan hapur bat berarekin itxegin, eh zergatik eh, duen gustoko, eh eta eh aukera gehiago ezteni ni badai ezberdinak, eh, arraza eh arrasa ezberdinetako panpiña, forma ezberdinetakoak, tamaina ezberdinetakoak eta berari aukera zabalagoa ezkeni eta gero gau gustokoa duena aukeratuz ezala ba aukera banpinari ba, gustatzen balin bazaio ba banpinari azkenian esdio ez gukatuko berarekin jolas egor eh? mm -hmm, mm -hmm. bai ez. Bai ez esena azkenian akaso batzutan hori e, obsesioa ere trasladatu albiego eta azkenian hori da. Mm -hmm. Hori da azkenian hori beraiek hobilitateagatik badian igual dute eta gero beste batzuk aukeran izatean bagian beste norbait bateron bat gustatzen zaieen Baina, bueno, aukerak emanez, hori ba, bueno, badin bada bere guztokoa, zergatik ba, ez. Zeren alternatibak badaude ez? Egon badaude, kostailoen handuan. Bai, bai, bai, bai. Alternatibak asko daude eta kostailo motez berdin asko daude. Uh -huh. e, eta zergatik, eman zenioten garrantzia gai onerizuek, nola zizineten lantzen? Bueno, guaz zergatian, hasi ginen, ba, bueno, kostailoak e, probatzeko aukera eman aian ez eta zire batean ere bai jartzen genituen, berezan ba, joztailuak e, kajitka xitatik anatara, eta joztailuekin jolazeko aukera ematen genien, ba, probatu desaten humean jolasten den, nolakoak diren, barrutik zen lako dituzten, zer den dara goia zenean, ba, kajetan aurkitzan ditugut, ez dakik den berez. Horguan uh -huh. bonazira batean hola nazi ginen, eta ero ikusirik, ba, bueno, joztailu, ozperazko joztailuak, E, asko gehitur luan zi joan direla eta helzugarrezko eskaintza zabala dagoela, ba, jarrri bakartan euskarazko ba, jostaluen erakusteta. Ba, Publizitateak azken finean gaztelerazkoak asko publiitattzenen dituztelako eta bu bueno, gustarazkoak gutxiago ikusten dira, baina berez eskaintza zabala dago eta gaztelerazkoak beza egokiak direlako. Aha. Eta hitzaldiak e, eta ere eta tailerrak ematen hasi Bai, bai, gura zo, eta luentzako itzaldiak ere ematen ditugu, korra garrantziaren garantziaren inguruen, eta bertan, bai, noze, jostailu mota dauden erakusten dieguz, nola jostailu e, motak zenbat erako zer lanzen den aurbako izaren gan, e, eta, bueno, publizietatearen eragina, apur bat, e, gura zoak nahi ditugu, bai, no, berez bere garrantzia duela, eta jostailu enen garantzia barruan, bai, no, ba, bat kontu izan barriela tenka gauza izan barriela kontuan, ez? Eta bai erosterako orduan baita ere, ba, bueno, ba, beste gauza erosten dugu muduan, ba, jostalioak erostekore den poraktu bar dugula, aurrekin ikustera joan den detara, mm -hmm. ikusen diren, beraiek ere ikusi dezaten, na, naiz eta ba, azarri izaten den apur bat zaila, ba, zenian dendan dena gustatzen zailako, ba, egokia da, beraiekin joan ikustera, eta benetan aukeratzeko ba, guztoko dutena, ez? Eta, eta... bai, Baigai, sei, Eta, da, da, bueno, kazioan ere aldean biagotendalako, endalatetik bestela, beste dozein gauzan bezala. Ja, ja. Akaso, eh, bueno, errepikatu duzu eh, asieratikan, eh, aurrarekin interakzioa garrantzitsua, garrantzitsua dela. Bez dakit, eh, iristen direnean gurasoak edo, eh, aito namunak edo dena delakoak eh, itzaldietara edo taierretara, eh, horrelako jarrera bat aukate hasieran edo zer nolako haikusten duzute? Ez apurbatzen ditzen dira, ba, galduta igual, eh? ezakitela zer erdozik, norekin eh, aukiko duten eh, zer gien guztatuko zaiena, edo zer erabiliko duten, zezarri erosten biztio guberaik ezkatzen ditu izten eta gerazken finean ez dituzte erabil Eta orduan apurba nahi dute informazioa jaso, eta zergatik gatik eh, posible den, hori ba, ba kostalio bat adaukeratu ondoren, zizatea ba, eh, guztoko, edo eskolaztea, eta Eta, bueno, gehien bat indartzen dugu, baita ere gu, ba, gurasoak izan ditese, zela bete ekin jolazten duten, azken finan, e, aurrek ere, edozen jostaiu baina, nahiago dute, heldu edo gurasoekin e, jolaztea, mm -hmm. eta nahi zeta jostaiua, ez izan berez oso gustoko, ba, gu, azamaldimagara, guraso edo elduok, azamaldimagara, bera ekin jolazten, ziur gustorago, zentituko da laurra. La eta por baton engarrantziare, elduok aurrekin jolaztearen engarrantziare, aspin marratu nahi zaten dugu. Uhum. Eta nolako harrera aukate, jendea parte hartzen du, uste duzu jendea badagoela kontzientziatua gai honen inguruan? Ba, ningu uste dut apur bat, gerota gehiago ez, eh? ari dela kontzintzatzen jendea, eta bueno, itzaldietara azken fina, jende larri gide, esada hurbiltzen nertarapzen direnak oso guztorri ez dira itzaldietatikan. Uhum. Oso, ondo, ez dakit e, e, gomendioren bat utzi nahi duzu horrengo e, jaietara begira durangoko azoka badire horrelako espazio asko feriak antolatzen direnak mezu bat utzi edo baduzuten beste deialdirik ere? Ba, bueno, behin bat, e, asti marratu, agian, ba, egokizo izango litzakela, etxan ditugun kostailu e, guztien inventario moduko bat egitea, zer erabiltzen dutena, zer erabiltzen, A bat kontuan izateko, ba, ez errepikatzeko erosten dut hostaluerik, ba, etxean edukita jakinik ez utela erabiltzen ez. Uh -huh. A burtsua Atari batero kontuan izan ber dela baita ere, baiean nierrebak edo daustapen edo ez, ba, hostaluer osteko orduan, bai, ba, hostalua lagunekin jolastekoa balin bada, za bakarri balin bada goetzen askenean ez duelako erabiliko hau uh -huh. ere. Era bueno, ba, burtsua animatu ba beraiekin hostaluen eta jakuten eta ikusten eta probatzen eta bai. Oson giharrancha. Ja, ja. <laughs> ba, ba mi esker, o sa, beraz, veraz, eh feminismo ikus puntutik esta desobsesionatzea, ez? Ora, pixkat eh, aurrekin ja. estaboratzea. Hori da gehien bat, hori beraiekin hitzegin eta zergatik aukeratzen duten eta futura beraiekin hitzegin, nahi arrazoiak eta bueno, ba, ba, gero beraien gustoa hori baldin bada, ba bueno, ba ondoren, ba bueno, zergatik ez, eh? <laughs> Osongi, mi esker gurean egoteagatik eta animo egiten duten zuten lanarekin. Ba, eskerrik asko zuei. Leaving the city for another. I forget about the songs I rode and I forget the fires txatille elkarteko arantsa kutzitako ba gomendioak eta euren lana esatearena <coughs> baita ere abendoaren 9an e bat egingo dutela e mundua koloretan 05 urte bitarteko aurrentzat durangoko azokan eta beno e ataltxo honekin amaitzaren amaitzarren <coughs> piska bat hori e e gure aldetik ere Tarena, ba, hau pentsatu gula horregatik eh? ba, pents e, gomen begarria ikusten duko ba, bueno, ba, tartea hartzea eta hori da lehen osan bezala pe, pe, beste gauza batzuk erosten ditugun moduan edo arantza esan digun moduan, ba, pentsatzearena, eta batez ere ba, e, solastearena ez, eta e, argudioak ematearena, eta ez ustea ba, azkenean ez e, kontsumo... Uchar utxa, ucharengatik eta beno hori pentsatzarena ere ba eragiten eragiten eragiten duela zenolako hostalu erosten dizkiogun gure gure txikiei inguruan ditugun txikiei. Honekin amaituta hoianaitxoin zeren segituan iritxiko da musika pixka bat eta sufragisten istoriora jongo Bai, bat atzera begira. Today I really want be a fish. Want be a goldfish. Want be a goldfish in a bowl. Life would be so easy. Life would be a piece of cake It's like the pancake cake make when we were 12 years old. Life would be living in a dream Life would be living the dream and here we go. Good day to you want to free What is this one to free? What's my name? One to free Good day to you want to free? I want to be an astronaut I want to go up in this place I want to wave to you from the moon That has always been my dream Since I was just a little kid But then I would say space traveler It would be like living in a dream It would be living the dream And here we go Hello down there I'm an astronaut A peanut bag I'm an astronaut I'm going to Mars Vamos let's pretend we've never seen the sea before. We run circles, laugh and jump and, dance, we'll and This is like, like living in a, a dream. This is like living the dream. we go. I love my life when Nelly made dream. I'm a country star when Nelly made me dream. a boat oh, when sorionez. Bueno, Oiana. Etorri da, kaixo jana? Kaixo jana? Esta. Badago, eh, badago, ez nago asmatzenari. Kaixo jana? Kaixo, Baila, bai, bai. <laughs> <laughs> Bietatik badez, bai. Atxaldeon. <laughs> eldu naiz, eldu naiz. Kotxan entorren entzuten agin ara, eta momardizu notiziat superrona. Ez dakizu ze irratirekin naszen garen. Ez dakizu irratia den, Maria. Ez, ez dut uste zen euskera azar izien errezatzen, baina dukada hor sartuta aita gurea zeru eta anzerana santu izan. <laughs> Nosten zen elkarrizketa biterdezun enne. Mensaje subliminal dabil bidaltzen einara. <laughs> bai, bai. <laughs> Eno, ze, ze iruditu zaizu bona, be, a, pentsatu dugun gaia eta ekarri dugun gai hau. Josta joen. Josta eta... jona, ba, oso interesgarria. Eta iruditzen zaite... Oso interesgarri izan dela, azpimarratu marratu duzuen ideia hori, ba, ere, guk jolastu berdu gula aiekin batera, eh? zen igual hitz egiten dugu jostaiuz existetas baina igual gehiago da, ematen zein, era bilera. Eta orduan guk hor ibiltzen baldin magara ez, gauzak desberdinak izan daitezke. Bai, bai, eta gebrezte, beste klabe, hori garrantzitsuen handi hmm. guztu dute, elkarrizketan bai. esan duena... E, klabe hori de, de itzegin eta argudioa bai. ematea bai. ez e, konpartitu espazio hori eta gero ere kuriosoa iruditu zaitez, egin horrelako em, nola esan du zer daukaten eta zer ez daukaten ez A, bai, bai. denbora hori nik usteot, oza, oso etxe, hartzen, bai? Bai, etxe bai, bai. gutxitan hartzen dela ez honekin jolasten du, honekin ez, zergatik bai, zergatik ez bai. Bai, bai, interesgarria izan da, eh? Eta gero, e, guztatu zaite, esaten duen, igual jolaz batek beraientzako askot balio gehiago daukala, guk beraiekin parte hartzen dugunean, ez? Eta hori nik ikusi izan dut, igual jostaiu bat, horrela eman eta ala hau zuretzat, bai, igual kakabat da beraientzako, baina beraiekin jolasten duzunean, ez? Bai, eta azkenean, bueno, aurrekoan e, e, aukera izan noen, bueno, aukera ba eh hitz egiteko eta ba hostaluen inguruan eta horrela eta mm. e, esaten zuten, ez? Nik uste dut ez dela eta estremora eraman bear, baina bueno, patata bat hartu eta yeah. eta, eta panpin bat egiten zutela right. makiloa batekin e, eta gero moldatzen zirela edo bestela trapu batekin jartzen ziotela burua bezala mm. eta horrekin e, jostatzen zirela mm. eta oso oroitzapen politak dituzte. Right. Esta es horretara eraman bearre eh, noski ziren azkenean ez baina gero ere askotan ikusi ditugu aurrak oza, oso kapazak direla eskuartean dutenarekin ez e, simbolizatzeko hori irudi bat bilakatzeko ba, makil bat edo zerbait moduan irudikatu eta horrekin jolasteko ez eta ez dutela beharre ez gauza gehiegirik eta antzez lanean eta ez, horri mitazion eta pilo bat ibiltzen dira jolasten. Torreterako ez dute behar munduko pampiñik onena, munduko sukalderik e egiazkoena, eta ez, eta ustean dizunan beraiek bakarrik, denak batera beraiek banatzituzte rolak, beraiek jolasten dutez, eta bat dutan ustean alzaituzte pixkator. Hmm. kao, baina ze, hemen kontatu nuen behinez gertatuzte denan eri zaudela bineska, bueno, iruneska zauden jolasten e, eta ba amatxo eta amatxo ziren bi eta eta bestea ba bereien umetxo eta nila hor, <laughs> frotandome las manos eta juten egin galetzea eta ze zer zarete e, bikote ez, ba ama ninguren bora <laughs> inunatera kriston irakurketa bereien eta ez Ah, zer zaudete eskonduak? Ez, eta, ya, hor, benman nintzen porbenzida, beninduan, eta ez atendit batek. Oiana, ez da eskonduta egon behar elkarrekin aurbat izateko. <risa> <risa> Aterazitzaidan balko bat, hemen nion buelta erdia, eta esan nion arraza eguztia dukazu barakatum. Tajo nintzen, eta esan nuen, inoiz gehiago ez nintelengo horrelako galdera intenzionatu txunguak. kristantzia plastiko eman zitaten. Bai, mm. e, ba, ba, ba. <laughs> interesgarria eta nik uste dut ere, hori ba, gonbidapena jende arte guztiari refleksio hori egitera eta esan dute, hasieran, bueno, ezakita da zeun gozaren, baina nik aipatu dut, es, ez? ez dela ere jendea culpabilizatzea edo erosten diolako barbi bat. Is. E, Is. bere alabari, es. Azkenean eta ez ezin duzu eh, ba, gustatzen zaio eta gustatzen zaio ber, berarekin jolastea. Azkenean E, publizitatea kritika hori ezin da ukatu, e, bazen, bor, kritika bortitza egin behar tzaio, rol, e, kudeak eta egiten dutelako oso, oso, oso, oso, oso, oso Klar, gaizki, oso gaizki, bai, oso gaizki egiten bai, bai. dute. Oso gaizki, bueno, de intenzionalki ere. Eh? Noski. Bai. E, Baina batzutan ez, azkenean zu konpartitzen baduzu eta berarekin hitz egiten baduzu eta Ez? Bai, eta jo, ez da demonizatu egarrere ez, ez? Enigustu... Neska bateria roxagustatzea, edo... Hori da, hori da. Ez dela, azkenean, zuk zure jarrerekin ere, eta zure claro. ingurunarekin ere, ba, eh, transmitituko zaizkio beste... Bai, hori eman, edo horretan ibiltzen utzi, baina babultzatu beste gauzatzuk ere, hori ez? Hori da, hori da. Eta zerrekin jolasten zuten Mary Poppinsen? Aurrak eh meri aurrak. Quizate, mm. De izaten, eta. Baino en bazode pertsona interesgarriak ere, ez? Bai, oso. oso. Batez ere nik pillo bat maitenuen bat. Gaur egunean oso har esaten duena, amasufrajistas ningún enigma y terminando. Orche, Mango llegó, sánera. Hay que señora Vance está ahí fuera ser, y no estás digna cantarán al ser mayores. Mujer. Eleng querida, qué tarde tan gloriosa, ay qué meeting ha sido de los que hace la época. La señora Bidbur se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora Vanceo también y quería decir que Englishley, se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias. Me alegro mucho, señora, yo siempre he intentado sacrificar. lo agradezco bien, mucho, que... querida. Ya sabía yo que usted era de las nuestras. Quiero soldado con faldas soy Del derecho del voto Voy Que adoro al hombre No hay ni que decir Pero todos juntos Son inaguantables Señora Vaz Hoy las cadenas Hay que romper En dura lucha Por libre ser Y nuestras dignas sucesoras Cantarán Al ser mayores Por sí Porti. Otala mujer. <risa> Beratu da, bera bakarrik. Hor. Horrela, ukabilla altxatu da. Bai. bai etz, <risa> <risa> Nik raiatuta neukan CDA ez, zen bere garaian, Mari Pau Pintzena. Pilloa gustatu zitu aidan. <risa> Iso da. Bueno, iruditu zeitz gainera, oso politazela bideonekin astea ez? Sufragismo erena. Mm. Ba igual, zineman... Lehenengo aldietakoa zen hor aurpegi humanoago eta laiago bat ematen zitzaiona ez. Bai egiten du kritika basufragista honek bere semeala bakusten zituela baztertuta eta ba, beste ama baten kasuen zen meripopin beharra zeukatela ez. Garatualizateko eta ez zula atenditzen ez etxean, ez senarra ez ezer. Baina behintzat ez diozu mani hartzen, emakume horri ez, ez du bilatzen ikuspegi hori zabaltzea, gara arte bai zabaldu izan zena ez, gaur egunen feministekin aiten dena. Badenak lodi, txusi, bigote dun eta nazi batzuk moduan irudikatzen dira ez. Ba, sufragistekin lehen gertatzen zen, pixkanak hori aldatzen jun zen, gaur egunen ez daukate irudi hori baina, bueno, e, simil bate egiteko ez, ba, feminismorekin gertatu daitekena. Gaur egun, ez? Bai, bai, bai. Hora hindi nola... <coughs> bai, nola irudikatzen eh, gaituzten feministoi, bai. ez? Eta nola transmititu den hori eta beintzat hauekin ba, badirudi bai, bueno, aldaketa... Bes, aldaketa bat eman zen, eh, noski oso garrantzitsua izan da sufragisten borroka. Bueno, hitz egiten ari gara sufragistetas eta ginen jendeak ez du ezagutzen termino hau. berez dira ba, emakumearen bozka eskubidearen alde, sufragio benetan unibertsalaren alde. Ba, boskatu zuten, bostkatu ez lan eta borroka egin zuten emakumeak. Eta baidea bat egiteko e, borroka hau hasten da herrialde anglikanoetan, eta moralarekin nosolotuta e, dihoan e, borroka bat izango litzateke. E, Arraro egin daiteke, kristautasunarekin eta zer daukan borroka bat da, zergatik, ba, herrialde anglikano hauetan, e, ba, mila sortzireun garren urte amaiera hoietan, e, mila bederatzireunaren hasieran, E, emakumari eman zitzaion e, moralaren sustatzaiei izatearen papera, ez? Eta ba, e, kontsideratzen zen emakumea e, espiritualki ba, eta moralki ba, inor baina altuagoko postuan edo, egon gollitza tekel, orduan, ba, berari eskatzen zitzaion hezkuntza e, moral hori, eta horrek sortu zuen asoziazionismo bat, ez, e, emakumen artean, eta bere garaian e, batez ere Estatu Batuetako emakume hau, emakume batzuk e, esklabotzaren aboliziaren alde hasi ziren lanean ez. Eta lortu zutenean hau esklabotzaren abolizioa lortu zutenean konturatu ziren... Ba, gizon orientzat, lortu zituztele eskubide batzuk beraiek oraindik ez ezituztenak, zela boska eskubidearena. Orduan horrazi si ziren, ba, eskubide hau e, bueno, aldarrikatzen, ez, ez dato hor bakarrik abolizionismoaren borrokarekin, baina hor bueno, denako katu daitekez. Eta, bueno, kuriosoa da, berriro ere emakumeak bakarrik geratu ziela, ez? Zeren, beraien eskobiden alde, ba, pertsona esklabotzen e, bueno, abolicioren alde lan egin zuten, baina gero gizon horiek ez zuten lagundu emakumeaz, e, boska eskobidori aldarrikatzen. Baina, bueno, e, langile klasearekin gertatu zen bezala. Baina, puia eskobetatzen, zin egiteke. <laughs> baina, bueno... E, jarraituko dugorela modu xoa batean. Aurrerantzean ez dira aurrelakoa gerdatuko baiena. E, ez, ez ez. <laughs> ba, e, interesgarria da ere bai, sufragisten mugimendu hau, zeren beraien borroka moldeak, izan ziren oso oso inovatzaiek, garaio jo horretan, e, oso aurrerakoiak, Eta, bueno, nik esango nuke e, desobedientzia zibilaren e, amatxoak izan alko zirela, ez? Beste kasu bat ere bai emango zen baina gozegre bak, panfleteoa, manifestazioak, e, ba simbolikoki, bozkatzera jutea, haurendik bozkaskubia zeukaten, ez? Horlako ekintza pila bat egin zituzten, Eta hori ez da ginen azaltzen emakume hauek ezabalduzutela ez bideo hori eta, bueno, adibidez, e, aipatzeko da ba, borroka molde horietan, ba, estremoraino eramaten, Emily Wildingen hil e, hi eta, edo, bueno, e, berak saltu egin zuen, mila bederatzi reunda amairuan, bera ingelesa zen, eta horrelako hipodromo batean, e, errearen, saldiaren parera egin zuen salto, e, A ver, eh, Women's Social and Political Unionen banderarekin, hau zenberaik sortu zuten erakundea boska eskubidan alde, ba, bere gorputza bete zuen eh, WSPU-ren banderarekin eta erregearen zaldiaren parerain zuen salto? honek eh, heriotza ekarrizion eh, jasotako golpeak heriotza ekarrizion gerora baina bere ietalizkizuna edo bueno, izan zen beste manifestazio orlako oso oso aldarrikapen potolorako eremoa eh, txuriz gantzita agertu ziren emakume sufragistak eta bueno, borroka moldo horren ba estremo batez izango ditzatekena Eta ba, gian, e, ba esan dutelen ere eh gose kontua eh beraiek zutela e, eta bueno beraiek batez ere ba intzun hor Mary Poppinsen pelikulan esaten doa mak momentu batean ez bere lagun bat kartzelara eramaten dutela emakume asko sufragista asko eman zituzten kartzelara eta bertan ba gose moduko basalaketak egiten hasi ziren eta Iron Jowett Angels pelikulan, ba horren zati batek arri dugu ona oso unki gogorra, baina ondo dirazten du momentu horren elkartasuna edo to carry my mother away mother the be unbroken get her out of bye and bye Oso, oso gorra da irudiak ez dituzu ikusi baina inustut soinuak benak ere asko adiratzen duela kontua da ba gosegre hauek ba, egiten hasi zirenean kartzelan baderrigorrezko E, bueno, de, derrigorrez helikatzera behartu zituztenez, eta, baur, ikusten da nola mai batean, bueno, lotzen duten, eta, ba, derrigorrez janari ematen dioten, ez da, gaur gaurregunean bezein zutila sonda batekin, osa zuzenean janaria sartzen diotez, barrura inor, entzuten ai, haotik, da. Haia, hau tiktu bat e, sartzen ai, eta zuzenean. Oso gogorra da, eta, bueno, Auei San ere bai, e, hau egiten jarraitu bazuten ere eta beraiek eh ba, erikatzera behartzen jarraitu baldin bazuten ere beraiek jarraitu zutela borrokatzen eta lortu zutela antikonstituzional gisa e, onartzea ezin zituztela derrigortu jatera eta ba, bueno debekatu egin zuten praktika hau ematen zen praktika hau Eta, bueno, pelikula honetan, esan dizudan e, pelikula honetan, entzundugun honetan, abestia, bueno, eske simbolo pilo bat agertzen dira, e, hartu dugun zati honetan, abestia, abestia religioso bada, kristaua da, lehen esan dizudan beraz, oso lotuta ez, nola agiten duten bat, hartzen duten ba, moralak eskaintzen dien hori esateko bueno, gu moralki hain altuak baldin bagara gure bozka beharrezkoa da mundu moralago eta justuago bat egiteko. Ez? hori da diskurtxo bat agian sarreneke edo hartzen dutena eta gero ikusten dira e, pelikula honetan ere bai E, Gozegre egiten dute e, sufragista gaztek, zeren egun urteko borroka bat, edo, bueno, e, agen pasatu nahi zoina. E, bigarren mila sortzireun da irurogeita amar, laro horretan hasten dira borrokan, eta mila bederatzireun da amapiko arte... E, Ba, lehenago 1000 sortzireun e, erdi alde horretan hasten dira borrokarekin ez, eta horre ba, generazio desberdin pila bat pasatu dira, orduan hor borroka moldetan ere bai ba, purketak eman zirenez, e, ba, per sufragista nagusiagoek edo beste bide batzuk hartu zituzten, eta gazteago batzuk ez ba, besteak. Adibidez, e, aipagarria da hor, emelin Pankhurst, Bera, agian eh, mugimendu eh, irudi moduan edo hartua izan da Bera, aristokrata bat zen eh, ezen mugimendu sufragistan noski aristokrata bakarra asko baitzeuden eta beno, ba berak sortu zuen lehen aipatutako eh, Women's Social and Political Union mila bederatzi duen eh, sortu zuen eta bueno eh, aipagarria da ba, liberalek eta laburistek uko egin ziotela ba, programetan erreindikazio sufragista sartzeari eta orduan honek sortu zuen ba, emakume sufragistek berakunde komillen artean demokratiko horietatik ba eta gehiago urruntzea ez eta ba honek ekarri zinen ere bai ba len aipatu ditudan borrokan molde oso ikusgarri eta berritzaioiek e, erabiltzen joatea. E, polita da, e, bueno, polita edo estatu batuetan e, sortu zuten ere bai, antolakunde bat horrela ere ba, sufragismoa borrokatzen zuena, eta bere partaidetako bakarra lortu zuen boska eskubideri bizitza, ez? Osa, kontuan hartzeko zenbat urte iraun zituen, ez? mende bateko borroka izan zuen. Eta interesgarria da ikuste ere bai nola nola hizien lortzen, ez? Bozka eskubide hau e, ba, adibidez e, kontuan hartzeko 1908an e, Emakumeen sufragioa eman zen e, lehenengo aldiz erresuma batuan, eta zergatik milatzeron demez hortzien. Ba, e, gerra garaian, osea, gara arte emakume sufrajistek eta emakume feministek orokorran zeukaten gerraren kontrako diskurtso bat, baina lehenengo gerra mundialarekin E, ba, emakume hauek bat egin zuten erresistentziaren eta bueno, zetorren, ba horren kontra borrokatzeko, ez? Eta orduan beraiek lanpilo bat egin zuten, bueno, lanpilo bat beraiek eraman eramanzuten herri aurrera, beraiek altzatu zuten, beraiek egin zituzten lan guztiak, beraiek egin zuten herrian egin merzen den den dena. Pertuan, claro. Ba, behin hori guztiagin da, zantzuten, bueno, ba, bozkesku biden, diego hauei, ez? Piskat kontraprestazio moduan. Eta, alere, e, ba, 1906-an izan zen, e, Europan e, lehenengo emakumeak hautesle eta utagai moduan hartu zituen lehenengo estatua, Finlandia, 1906-an, gero Norvegiak e, amairuan, Danimarkak amabostean, eta ireultza sovietarraren ondoren ere, ba, miatzi irunda e, horretan, ba, herrialde sovietarretan ere, ba, emakumen eskubide, boska eskubidea, boska eskubide eman zen. Eta horrela pixkat, guregatik edo guregandik gertuago geratzen diren Espainiar eta Frantziar estatuetan, zein esango zenuk, eh, lehenago eman zela? Espainia da Frantzia. Frantzia. Ba, ez... Uztet, kontrakoa izan zela. Bai? bai. Milatzerun da, goita maikian, euskai, kontuan hartu behar da, Espainiar Estatuan eman zela horrelako impas historiko bat, non, bere atzera pausu horretatik edo, ez, bere atzerakoitasun horretatik atera zuen, e, bigarren errepublika hain zuzen. Eta hortxe, ba, bueno, behin baina gehiagotan haipatu dugun Klara Kampo Amorrek egindako lanari esker, Ba, mila bederatzen da, eta lortu zuten Espainiar Estatuan emakumeek botoa. Eta Frantzian mila bederatzen da, berrogeita bost arte itxaron izan zuten. Bigarren mundu gerra maitu hartz ez? Enpiskate e, e, antzeko egoera batean ez? Ingalaterren emandako antzeko egoera batean. Bai, bai, eta beno, hemen aipatu aipatu dugu e, behin baino gehiagotan Ba, klara, konpamorren historioa, ez, ba, beno, ba, donosti bere illobia Zine. ere, eta, beno, ba, e, bere ez dakiten jaiotze data edo, bai, eun urte, e, eun urte orain gutxi izan da, Zine. ere, programan tantokatu zaigu, eta, beno, e, bere, badakizute, da, ba oso interesgarria da sufragistaen mugimendua, eta oso estatu espainolean, Ez dakitze punturaino egongo zen horrelako mugimendurik. Ez zegoen gehiagirik ez. Ez Horregatik Klara Kampamor eta oso, oso gutxiren artean emandako kontu bat izan zen. Bai, eta Klara Kampamor aurrean, viktoriak <hums> zegoen eta e, topatu duguola diskurtso txikibat, e, beno, republikan e, bera gartzel zuzen bezala jarri zutenekoa tengo luego la curiosidad es. Vaya, como más anecdotilla ¿Eh? te vas a hacer en tu tema te agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Bueno, va gustiena, ¿es? <risa> <risa> Clara Campa Moreno. Es momento, horretan suposatzen dut, bueno, va hori, vera eh, bueno, Fernando de los Ríos Amen, vera itzaigen baino len. Eta ba, ba izan zen hori izendatu zutenean, berez, ez da, ez dauka zentzu hondirik esatearena, ez, baino suposatzen dut izango zutela eztabaida dialektiko politiko bat beraien artean eta probestuko zuten edozein espazio, ez? Ba, elarasteko, ez? Da, ez. Ba, bueno, eta ba aderasgarria da bera esatearena, no? Araezko, bueno, que la mujer colabora, es? Colabora. Colabora. Eta azkenean base garrantzitsua den del kolaborar hori. Ez, mm. manzels, a participar. A participar mm -hmm. eta gainera bai. Kuriosoa, e, bera ba, ba, gobernukoki izan da. Ez? Bai. Azien, eh? Hor, e, bai Espainiar zein frantxez estatu, nematen asko eztabaida da, bai da hoiek. ba da horiek. E, esan dugu, karo, eskemen, historia da horrelako sare bat, eta gauza guztiak tak-tak-tak doaz lotzen ez. Eta esan dugu, balen, erligio e, anglikano horrek, ematen ziola superiori dade moral hori emakumeari. Eta inkambio, gertatzen ari zena, herrialde, katoliko eta ngehiago zen, e, erligioak emakumeari bueno, E, amaten ari zen modernizazio mugimendu bat, eta emakumean jarraitzen zen lotzen erlijioarekin naturarekin, eta orduan atzerapenarekin. Eta orduan, ba, horrek ekartzen zuen pentsatzera, emakumeak eskubi aldeko boskak emango zituztela gehiago, eskerrekoak baina orduan Victoria Kentek eta Margarita Nelkenek biek bozkatzen duten emakumearen boska eskubideren kontra da, diskurtxo horretatik esaten ba emakumea ezitu be dela lehenengo ezkerreko bozka bat eman dezan gerora, eta frantxez estatuan irakurri dut oraintxe mila edatzi bosten ematen diote botoa e, de gol generalak e, garaiko presidenteak pentsatzen duelako emakumeen emakume botoa moderazioaren efektu bat izango duela eta orten komunistek eta sozialistek gara jo horretan, ba, indar hartzen ziren indarra zeukaten edo justo beste botera zien oiek bauteskundetan garaitu bez gezaten ez? Hor nola kontxeratzen zen, batzuetan ondo etortzen zitzaidan, eta beste batzuetan, ez, ez? Eta <risa> <risa> komiak, buskatzea. Ja. Eze, eh? yeah. klaro, hor gero, azten zera pixkanaka, pixkanaka ez? Zergatik batzuetan lehenago, zergatik batzuetan borrokak, ba, gehiago, indar gehiago izan zuen, eta bestetan ez, ez? Ordain, bai, Espainiarestatuan emakume eh, feministak baz zeuden, baina igual sufragismoa baina gehiago ba, beste kontu batzuetan ari ziren, ez? Bai, eta beno, aurrekoan ere historiaren e, atal honetan esan genuen e, moduan azkenean, bueno, mo, atzera oso kompleksua da eta tangente pila bat, claro. daude, ba, os, gaur egungo realitatea ba nola kontatuko den ere, ba, <laughs> Ondo idatzi utzi interneteko blogetan. <laughs> <laughs> Ka, ez noski, azkenean osa parametro, asko claro. daude, ba, e ekuazioa burutzeko kontutan hartu ardire gauza pila bat, ez? Eta nahi zeta akaso ba, esan, ez? Eta emakume nemakumeoiek boska eskubida, ba, bueno, pues, ariko ziren beste bai. milaka... Claro, beste prioridade batzuetan zuetan, momentuan ikusten zituzten beste gauza atzuetan, ez? Eta ezkenean, ba, da, eta honek erakusten du, e, ze garrantzia dukan sare, sare eta, mm. ez ba, sufragismoa juntzen kontagiatzen pixkanaka-pixkanaka realde guztitera, es, e, pentsatu ere egingo ez zuten horiei heldu zitzaien albistea, eta zuten guk ere bai, hau nahi dugu, ez, gure eskubi da da, gordoan, ba, feminismak nola lortu duen, bueno, sufragismoa bera ez da consideratua izan bereaiek ez zuten beraien burua feministatzati izendatu gaur egunean bai ikusten da borroka feminista moduan ez baina bueno baina nola hori kontagi hori doan sortzen ez eta nola saretzeak eta ba elkartasun horrek ba handi egiten gaituen ez eta igual ba hemen Clara Campoamor bakarrik zegoen, baina mundu mailan beste milak eta milaka emakume zeuden ez sufragismoren alde borrokatzen oso no. ondo eh? Bai. Geratu zait? Oso, ondo, bai, listo, horrela. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ba, indarro eta sarete sare gombidapen horrekin usten zaituztegu. Bai, horren hmm? gazte erarte. Bai, bai, hori da. Eta, beno, ba, hori e, durangoko azoka azoka da, beno, ba, postu desberdinak egongo dira eta, ba, haipatu dugunaz gainez, hasieran jostaiuak, e, ba, bueno, baita ere... E, pasasaiteste eh bilguneren eh honetik claro, ¿es? Agendaso Bai, <risas> eta, bueno, eta bueno, va, eh, cultura parekidea Bultatu ere. Hori da. Hori da. Goazen itra gonbidapena. Ba, <risas> ando pa' ja. Bai. Hurrun arte. Thank <laughs> you.